Elgarrikin aurrera egiteko presgaude Euskal Presoak Euskal Ejirat, Lelopean, Bilborat, Manifestatzerat deitzen dute sustengu taldeak larun bateko, eta gurekin lander gago, zigor gago, horretar Euskal Preso baten senidea eta anaia, egunon? Egunon, egunon. Eta asia intzin erran berdugu Frantziako Endre Departamentuko presondegian dela preso zurean eia. Asiko gira Etebeko saio bat, aipatuz, hasteuntan, ba, oiertzuna handia, Izan du, uraunditan horreka ipatzen zituen presoen e, seme alabak, e, kilometroak egin berretuztenak burra xuen, e. ikusteko eta zukere xare sozialetan e, ba, oar bat egin zinuen, horren egin guruan. Arriten ba, alde guztuz, zer ze, ze pentsatu duzun programa hortaz? Bueno, asko guztatu zaite, asko guztatu zaite, bueno, bi aletatik, ez? alde batetik e, gustatzen zaite gaurkotasun e, handia dukan gaibat, gaibati eustea ez? komunikabide publikoek eh ni ustede zinbestekoa da bueno, komunikabide publiko ba batzuk izatea eta, eta benetan ajolase zigun gaiei hiltzea, ez? Eta bestalde batetik bueno, nik 2 SME SME Bizkiak eta 10 urte dauzkate eta 10 urte hauetan guztietan kaztela bisitatzea eh zerren eh, jakin dute, ez? Eh lenik eh, ze bai izan zuten preso Gero Izeba eta Osaba biak batera, eta arein Osaba daukatze preso eta kasik hilabete lodoaz. Bizitan, e, gari batean alakantera zirroa zen Espainiara e, eta gaur egun, e, bueno, gero Parisera erakoaten ziren eta gaur egun, e, zuk asanduzun bezala, enge departamentuko zentmo erritxik erakoiten dira. Ordu asko egiten dituzte eta badakite, beraiek zer den hori, nik ere badakitumeekin bidaiatzea zer den, Eta oso gertuko egin zitzaean ez, e, Urranditaneko reportaje hori. E, ikusirik e, aurguzioiek bada zela bereengurasoa bisitatzea eta beretzago zer den, beretzago zeren kartzela ikustea e, bereenzenide e, agurtzeak e, bisita eta gero eta hori guztia. ez. Eta gero gainera ba, sai honetan konkretuki agertzen ziren ehgunetako asko ere ezagutzen ditut, Zorionez edo zoritxarrez, bueno, zorionez, esan malko genuke ezagutzen ditut, eta ba oso onkitu ikusi nuen, eta negarmarkotan esan behar badut. Hori, beraz, besaio horren ikusteko parada ere, bada, e, webgunerat, joanez adibidez, e, landergago, e, beraz, horretarazteko zure anearen kasua, beraz, zertaz akusatzen dute? orazioreke 10 10 8 10 ezutoren oso ondo bat baina urte asko eman zituen e, Frantzian e, etako ekintzaile gixas azitan e, ezkutuan eta 10 urte horietan ba, ba pentsatuko duzuen bezala ba bakargu pila bat e, pilatu zituen Bizkar ganean eta eta kargu bueno bueno E, titularra goiburu bat ematearen ba, etako ekin zaila izan zen eta, bueno, falsifikazioa aparatuan ibri zen, gero logistikan erbai eta, bueno, hori epaileak esaten dute <laughs> eta, bueno, horregatik ba, ezagur duzen amazazpi urtera eta dagoeneko amaika bete ditu eta normalean amairu bete, bete beharko lituzkete ba, murrizketekin mm. Zuretzat, e, senide gisa, e, jandugu, endr e, departamentoan dela, preso, zer e, suposatzen du rundasun horrek? Bueno, hurruntasuna da, nigu uste, senidearen zako dela hitz klabea, ez. Mm, zure senide bat preso hartzen dutenean, bi gauza daude hor, e, naharmentzen direna. Galde batetik, e, zure... Zure ki Maite hori e, ikustea giltzapean eta kezkatzea dolaegongo denola pasakoen berarentzat bizitza horbarruan eta beste kezka nagusia da nola egingo duzu bere ikusteko zein zaitasun izango duzu arengana hurbildu eta arengana alik eta denbora gehien pasatzeko hori dira hoeie dira bi kezkak ez eta eta bueno, ba, urruntasuna klabea da eta eta estatuek horregatik eralditzen dute arma gehia ezta presoa alik eta gehien urruntzea Ba, familiaariaahalik eta lan gehiena ezartzeko, ez alde batetik e, lan ekonomikoa esan ezagun, e, urguntasunak e, gastua areagotu iten duelako eta ereroebestetik ere ba ikusteko zaitasuna ez. Denboran ez, egin e, berbahin baituzu bimila kilometro norbet ikusteko, ba, biztan da denbora asko eman marduzula, eta zure bizitza eguneroko bizitzari denborari lapurtzea ba, oso zaila da, ez? De langile klasikoa gara denok, e, esan dezan, ba bueno, esan dezak gouzi urtasun guztiarekin denogarren langile klasikoak euskal presuen kolektiboeen e, inguruan eta bueno, ba, oso zaila da demorateratzea, ez? Gero badago 3. 3 ezogarri badala, arriskua, ez? E, gure kasuan adibidez, zemogera joateko eh Gehienetan e, autopistak e, erabiltzen ditugu, baino baira tarte batzuk carril e, e, bateko, carril bakarreko e, errepideak guru zetu barritugunak eta hagin barritugu egun bat kilometro, e, joan eta un bat kilometroetorri eta hor, Ba, bueno, ba gizu ez duek zer den e, errepidea gaur egun, ez? Automordoa, abil, kamiuileak, e, oza dagonean izotza Bueno, kondizio guztietan pasatzen dituzu e, tarra moriek eta beti bildurarekin eta batez ere aurrekin atzeran zua zenean. Eta nik e, demagojiarik egingabe e, ez, ez izotukatuko ba, ba, behin baino gehiagotan sustak izan ditu ala, ez kotxe batekin, kamio batekin. Eta bueno, beti e, erreflejoekin, da, e, e, erreflejoak erabiliz eta... E, f, bueno, bueno... Nik uste, e, klabea dela, urrundasuna eta Espainiako gobernuak eta Frantzako gobernuako sondulertu zuten hori eta horregatik aplikatzen dute dispersioa ezta. Enda departamenduan, eh, preso dela zure aneia errandugu, zen morreko preso handegian, han ze baldintza dira uh, bisitatzeko badaki badela ere gela berezi bat? Bai, mm, han, han bisita erregimena oso osona da asteburuan... buruan... Eh, Bueno, normaletan, en normaletán bai zue, bueno, normalak dira ba, kabina batzuk presorengin egoteko, ba gutxa bere kabinadoka eta astebururo, bauskaso 8 ordu presorengin egoteko. Eh, la bailarumate eta bai, bai gande goizez eta Arratsaldez egon zaitezke. Igualdian e, aterimeruzu, eh, karselatik e, presoa Bazkaltzera doa eta zu zure kabuz Bazkaltzen duzu, baina na astebururo 8 ordu. Eh, ikusteko aukera dago. E Pagloak eta ez dira toki onenak, ez dira toki atxi gehienak, bueno, mono zaude intimotasun minimumo badakazu funtzionarioek eh, errespetu handiz eh, betetzen dute eh, intimotasunaren zera hori, ozai, beti Pagloarrea sartzen direnean batea joket, jotzen dute, eta eta egia esan funtzionarioak eh, oso harretatsua dira eta ez da egu batereke jariberaiekin eh, zen mogeko kartzelan, Eta gero bada beste, beste UBF izeneko zera bat, e, txalet moduko bat kartzelaren barruan dagoena, eta hogeita lau hor duko, nahiz berro ditazortzi hor duko bisitaldiak bertan, eta horre funtzionatzen du, ba, familia sartzen da kartzela barruan, eta han presoarekin batera, e, bueno, kompartitzen du bere atxilo aldia, hogeita lau hor du zeberro baina ez, ziga batean, baizik eta etxe batean zeinakik etxearen itxura dauka, beraz badago alako ilusio bat, alako zera bat, ez, eh, pertspertsio arraro bat, eh, badirudi zaudela preso eta presoak ere sentsazio hori dauka, ez dagoela preso, naiz noski eta noskiatea ezin den irekia dela atzeko eta hanpos bada egon gela bada sukaldea, baira logelak eta bada komunitaduta eta, eta bizimugu normala iten duzu, salvo eta ezintzarela atera. Eta ba, bazkaldu, afaldu, karte daioak atu, tele izte ikusi, musik antzu, nitz egin, denetek iten duzu. Nik araiarekin nahi ditut batzuk, oso zaila berroita sortzi horrukoa egitea, ba hiru ba egun barritu azkenean. E, eta gara, iru egun kentzia eguneko bizari oso zaila da. Baina, hori tala horrukoa egiten dut eta esperientzia polita da. Esperintza polita benetan. Ze erantzun e, zien ezaiekez zuk, e, zon behitzuak, erten dute be preso batzuk, e, balintza hubiak dituz kanpoan direnean batzuk baino gehiago? Nola kanpoan direnak? E, preso ez direnean batzutan, edo sare sozialetan agertzen dira olako ahak? Abai, oh, ez da gazentzurik, horrek. Ez da gazentzurik. benetan, ze, e, toki ankerra da, toki krudela da, e... Bueno, Frantziako karzeletan kartzeletan esate baterako, ba, e, e, barrote barroteak beti, bueno, beti, ikusi izan ditugun barroteak, televiztakoak ez burdin horiek, es eh daudenak. zera Frantziego kartzeletan adibidez e, dira Oso Zabalak eta kasigliogu ziartzen dute, gero bada berja bat lehioren parean ere, apenas ibiltzu duzu kanpoa, aziega txikia dira, e, kartzela, kartzela tokik toki urudela eta, eta zitala da, eto zen eta angustio soa, eta ez daukazen zurik, eh, koparaketak ezaka zurik, eta oso ikustu da. Etak jar jar jardun ahmatua buruzatu zuen 2000-a ameikan, Geroztik presoen egoeran bizitzeko maneretan, eta aldaketak eh, ikusi dira, senditu dira, administrazioaren aldetik? Bueno, zu eh, hemen bereziki eh, Frantziako Estatuarekiko harremana eta bueno, beste Espainiakoarekin alderatuz bueno, beste optimismo batekin ikusten dala badagoelako tierrikitu txiki bat badago kanal minimo bat komunikazioarentzako eta hori, eh, hori baliatuz, eh, Euskal jenda artea ba, bildu da eh, Frantzeko gobernuarekin hainbat talditan eta negoziak eta txiki batzuk izan dira, eta hor badago zerbait, badago zerbait. Baina bueno, Euskal Herrian badugu premia beti ez, albizte honak entzutekoa ez, eta orduan nik esango nuke pixkat puztu egiten dala hori ez, azkaren badagoa joera bat esateko e, oso ondo ari gara, edo goza handiak lortu ditugu, edo mugitzen hasi dira, edo horrelako goiburuak gustatzen zeitzkigu ez. Nik esango nuke izan behar dugula e, beti positiboa, baina baita ere realista, ez? Orduan, orain arte zinez fantse gostatuan aldaketa oso oso gutxi izan da. Eh bai sueen eranari e, DPS edo erregimenak enduziotela, DPS da arrisku handiko presoi ezartzen zaien etiketa moduko bat, modulo hainbat muga, eh? ezartzen dizkiola presoari barruan. Eh, usula preso guztiak dira DPS. Eta duela gutxi, ba, e, zortzi euskal preso hori kenduin zieten e, erregimen hori. Presoaren zat aldaketa oso txikia da, eta hori euskal jendartan ikusi izan za, aldaketa handi bat zela ez? Eta, bueno, aldaketa bat da, baina DPS erregimen hori euskal preso hain bati kentzeaz aparte, e, presoa arruntailereko industriak, baina bestea, bain beste bat presoa arruntailereko e, industrieten. Frantzia mazuen arazoa DPS gehiegi zegoelako eta pixkat garbiketa bati nahi zuten eta euskal batzuk ere sartu ziren garbiketa horretan. Orain, bueno, euskal presoak inoiz ez ziren sartu orain arte horrelako zera batean, ez? E, beti euskal presoak bazkare beti aparte, ez? E, mantentzen situtzen eta kasu hontan ba presoak sartu ziren. Beraz, badago bat, baina osoa aldaketa txikia da, ez? Eta, bueno, hola, hola, hola kontatu bar dugu, hola olertu bar dugu, eta hori eintzat hartuz, aintzina sei bar dugu, baina, bueno, gure buruari ere gezurik esan gabez. Erealista ezan eh, berdela diozul, harun bat tian izanen da manifestaldia aurte guziz bezala, urte astapenean uh, Bilbon. Zer espero duzu zuk erealista ezan ez, uh, ortatik edo orti kaintzina? Bueno, nik usteet... Eh, E, mobilizazioa dala ez, jendartearen zako ezinbesteko gauza batez jendartea e, biziri amatezen duen gauza bada e, jendarteari ahotxa amaten dion ekimen bada beti manifestazio batez eta niri guzti zaldeko araiz beti ez e, boterearen e, ametsa da e, gizarte bat edo jendarte bat non jendeak e, pentsatzen duen mono ez zuestetarako balio mobilizazioak egitera beraz geratu gaite, geratu gaitezen etxean ez Horea, boteraren betikoa metxa, ez? Horea, dizateke boteraren entzat para dixuia, para dixuera batekoa, ez? Horea, mobilizatzea horregatik besterik ez lagin bada, ez inbestekoa da, ez? Eta nik uste gainera, e, kasu hontan ere, importantea dela, e, piskat buru gogorra izatea, ez? Eta, nigoatzen dit, isil e, pegolte idaz, de frantziarrak, behin batean, euskaldun egin buruz esan zuen, Euskaldunak direa bauzueko putxinbola bezala, ez. Hm. Bauzulariak ematen dio zakuari, bak, zeran, bola, ez zerren putxinbola, bai, ez. Bauzulariak entenazteko bai, bai. erailtzen duen zaku handi hori. Bauzulariak bueno, ba, baux, ematen dio putxinbolari eta putxinbola geldi dago eta ezin du ezer egin. Ez daka, ez hankaz bezorik defendizeko eta be, egu raxazu besterik ezin du egin. Beno, alako batean, bauzularia nekatu da. Bai? Eta putxinbolak hor segitzen du bizirik, ez da? Eta nik usteet, mobilizaziak hori ematen diola euskal jendarteari, ez bolaren e, zera hori. ez. Bueno, guk egurra e, e, jasoko dugu, baina Mosolariak nekazen denean horregongo gara, bizirik ez. Eta bizirik egoteko e, bizitasuna, adierazi behar da eta bizitasuna aldarrikatu behar da eta horretarako bilboko Bilbo abetzelako manifestazio bat niretzako gauza ederra eta zimesteko da. Bururatzeko uh, zurekin uh, landergako, ba, manifestalearen uh, ondutik anaiari zehkondatu nahiko zeinioke <laughs> behiz ikusiko dut <laughs> bueno. zunean. Urrengo hasten ikusiko dut, urrengo hastazkin ean, daukat, eta iruilaete iru ez, ez, ez, abenduan ikusi nuen, baina iruilaete manituen <coughs> e, udazkin ean ikusik gabe, eta IWF izan nuen abenduan, eta horrein urtari berri dukiko dut. Galdutako be, denbora berezkuratzeko, eta neko nioke esan, babilboko ba manifestazioa beti bezein handia izan zela, edo beti bezein handia oien pixka bat handiagoa eta oso girona ontzala, eta jena ikusi nuela indarrez, eta jena ikusi nuela ba, indarrez, eta ikusi nuela ba, ikort, ba ikortasunez. Gauri esaneko neokie. Bikaine, ba, agia nori diozu, eta lander garrho, mileskarr gurek nizanik, uteraziko dugu zigor garrho presoaren anaia zirela, eta mileskarr gurek ganatginik, pasa zuei, e, deitzagatik eta zuei egunon.